A șaptea planetă a fost așadar Tera. Tera nu e o planetă oarecare. Pot fi numerați aici 111 regi, nefiind, bineînțeles, uitați regii negri, șapte mii de geografii, nouă de mii de oameni de afaceri, șapte milioane și jumătate de bețivi, 311 milioane de înfumorați, adică aproximativ două miliarde de oameni mari. Pentru a vă face o idee despre dimensiunile terei, vă voi spune că, înainte de inventarea electricității, trebuia să fie întreținută pe toate cele șase continente la un loc o adevărată armată de 462.511 lampagii. Văzut de departe, lucrul ăsta crea un efect splendid. Mișcările acestei armate erau reglate precum cele ale unui balet, mai întâi, era rândul lampagiilor din Noua Zeelandă și din Australia. După ce și aprindeau lampioanele, se duceau apoi la culcare. Atunci intrau în joc la rândul lor lampagii din China și din Siberia. Și aceștia dispăreau în culise, urmau lampagii din Rusia și din Indii, apoi cei din Africa și din Europa, apoi cei din America de Sud. După aceea era rândul celor din America de Nord și niciodată nu se încurcau la ordinea intrărilor în scenă. Era măreț. Doar lampagiul unicului felinar de la polul nord și confratele său de la unicul felinar aflat la polul sud duceau niște vieți de trândăvie și de indolență. Lucrau doar de două ori pe an.